Ez volt az utolsó. Nézett le az ágyról kúperdoki, karikás, szomorú szemekkel. Tizennégy közülünk. Megrédi bólintott. Bizonyos értelemben, bár meg tudtuk volna akadályozni a terjedésüket, akkor az eltűntek most is közöttünk lennének. Gerry, Conant, Dutton, Clark. Hová viszik azokat? Biccentett Cooper a hordágy felé, amit Berkeley és Norris éppen kifelé cipelt. Ki, ki a jégre, tizenöt pozdorjává zúzott faláda és ötszáz kiló szénközi, amihez nem sokára még ötven liter kerozin is kerül. Minden egyes kiontott vércsepre és széttépet darabra savadzódítunk. Azt tervezzük, hogy az egészet elégetjük. Jó tervnek tűnik, bólintott Cooper fáradtan.